Військові мотиви. У колядках та щедрівках, що співаються для парубка, перше місце займають військові мотиви. Живий відгомін лицарської доби княжої і пізнішої козацько-гетьманської епохи. Із-за гори, із-за кам'яної святий вечір та відтіль виступає велике військо, а попереду пане важко йде». Івашко йде, коника веде, хвалиться конем перед королем, та нема у короля такого коня, як у нашого пана Івашка. Хвалиться стрілою перед дружиною, та нема у дружини такої стріли, як у нашого пана Івашка. Хвалиться луком перед гайдуком, та нема у гайдука такого лука, як у нашого пана Івашка, та бувай здоров, пане Івашко, та не сам з собою, з отцем, з матір'ю, з усім родом, із милим Богом. Святий вечір. Герой разом із своїми дружинниками вирушає на війну до Царгороду і облогою примушує царгородців дати йому дорогий викуп. А міщани ходять, всераду радять, що тому вояці за дари дати. Вивели йому коня у наряді, він коника взяв, не подзінькував. Міщани вдруге раду радять, що тому вояці задридати, і вирішили принести йому полумисок золота. Він золото взяв, не подзінькував. Нарешті за третім разом, ой, як б'є, та й б'є, на царів город царся дивує, хто то воює, а міщани ходять, все раду радять». «Що тому паняті за дари дати? Вивели ж йому панну в короні. Він панну взяв, та й подзінькував, та й подзінькував, і шапочку взяв, і шапочку зняв, та й поклонився, і поклонився, і покорився». У інших колядках цієї групи оповідається про те, як гордий воїн із своїми слугами женеться за ордою, відбиває полон, і в лицарському поєдинку вбиває турського царя людям на хвалу собі на славу. Ой, краєм, краєм, краєм, Дунаєм, славен Єси Боже у всьому світу і небі, їздить, поїздить, гордоє пане турського царя, Барз викликає, ой, вийди, вийди, турецький царю, нехай ми собі поговоримо, свої коники випробовуємо. «А ясні мечики вимоцуємо, чий коник швидший і мечик твердіший на шо пана, ой пана Івана, ой коник швидший і мечик твердший турського царя Барс позневажив, ой позневажив, під меч положив, зняв головочку на копійку та й приніс її у свої краї людям на хвалу, собі на славу». Будь нам здоровий, гречний паничу, не сам собою, з татом, з матінкою, з татом, з матінкою, з все челядкою. Дай тобі, Боже, шісте здоров'я, шісте здоров'я на чередочку, а на двір шісте на худобочку, на роговую та й на худобу. На худобочку, на всякую, дай тобі, Боже, а в гумні стіжно, а в гумні стіжно, на таку мірно, На таку мірно, в городі зільно, в городі зільно, В пасіці рівно, в пасіці рівно, а в дому збрійно, Аби ти ходив між стогами, як ходить місяць між звіздами. За цим словом, будь же нам здоров. Дружинники – Після довгої служби у військових походах вимагають нагороди від свого ватажка, а він щедро нагороджує їх містами, полями, кіньми та червонцями, великими багатствами, здобутими в успішних походах. Цими мотивами, а подекуди і казковим характером героїв, колядки цієї групи близько підходять до так званих билин. Вони вилечають сміливість, удатність та лицарську славу ваташка і співають про його достатки. Шовкові намети, дорогу зброю, тугі луки, гострі мечі, сніпки стріл, перських коней, тисові столи, кермозинові сукні, паволоки, хутра бобрів, кун та соболів, золоті кубки, цинові миски, постави сукна, кітари, гуслі. Все це вказує на обстанову княжого Чебоярського двора і підтверджує погляди багатьох дослідників нашої старовини, що у цій групі колядок збереглись уламки колись багатого українського лицарського дружинного епосу, який ще у ранній княжій добі витворився серед військової верстви друживників, на базі довголітньої боротьби з типовиками, а пізніше прийшов до нижчих верст населення селян, зв'язався із традиційними звичаями і ввійшов у склад величальних пісень різдвяного циклу. І на закінчення наведемо колядку, що, як нам здається, є зразком величальної пісні пізнішого казацького періоду. Ой, заказано і згадано – Святий вечір всім козаченькам у військо йти, пану і важко корого нести, а в його ненька вельми старенька випроведжала і навчала, Ой, синку мій синочку, не попереджай вперед війська. І не оставайся позаді війська, держися ти війська, все середнього і козаченька, все статечного, молодий Івасенко". Не послухав неньки. І впереді війська конем грає, А позаду війська мечем махає, Коли він як гляне, аж тут і сам цар, Ой, коли б я знав, чий то син гуляв. Да я би за його і дочку віддав, І половину царства йому б отдав.